Tauerdi eta oraindik ez dut egun biharko gorrri behar dudan iritzia idatzi. Ez nuen edozein aktualitateko gehi hartu nahi. Erretreten erreforma aipan zakeen bainaan gaia askke aipatzen da beste eremu batzuetan, eta ni ere horrekin hasiko banintz ez duuzte neore itziarioa entzuteko prest litzatekeenik. Horregatik, iritzia ukaitearen inguruko iritzia emanen dut. Bertxo mundutik elduna izenez, badakitz zer den gauza guzia buruzko iritzia ukan behar izaitea. Bertxotan ari irelarik, edo zerrez galde dezakete, eta beti atera behar da ideia bat. Gaiak bat ezagutu gabe, garatu behar izaten ditugu. Ez tabaidetan parte hartzeko ere balio du. Hola ohartu dintzen, Batzuetan, iritzia ukaitea baino importanteago zaigula, arrazoin ukaitea. Gehi bera iorratzen badugu, mintzakide desberdinekin, segur naiz ez dugula beti iritzi bera ukanen. Batzuetan, astapen batean defendatu dugun ideiaren kontrako iritzia garatzeko, gai izan gaitezkeela ere uste dut. Egia da, bakoitzak bere mugak finkatuko dituela. Adibidez nik ez du tsekula jarrera arrasista edo homofoborik defendatuko. Bainan badira teknikak eta moldeak deus jakin gabe lan hori egiteko. Ikasten aldira. Ahatik, ze mataldi zestugu entzun norbait, menperatzen dugun gai baten inguruan, aldimaleko hastakeriak botatzen. Zeren eta hori da guzionen itzulian dena. Egun batez, Gaia biziki ongi ezagutzen duen norbaiten parean gerta gaitezke eta inguruan nehorrezpa da, gaitz Baina inguruan jendeik bada irringarri agerrtuko gira denen aintzinean. Ez baita gai bat ongi ezagutzea bezain gauza ederragorik norbaitekin eztabaidatu behar dugularik. irudipena, entzulearen iritzia saiil honetan, jendean itz gaiak sakonki ezagutu gabe eta landu gabe, Mintzatzen dela, animaleko ergelkeriak erraiten dituela. Hau, buruaino entzun baduzu, baduzu horren froga. Aatik, beste galdera bat sortzen du horrek. Eta iritzia entzuteko presdena, bere aldi errandena egiaztatzeko edo aztertzeko lana hartzen ez duena, zer da pertsona hori?